Alltså Karin, jag är så vilse som jag har varit på flera månader, kanske ett helt år. Är du vilse? På sätt och vis ja. Alltså, jag kör efter GPS, så jag kommer nog komma fram lite. Skåne. Men jag skulle inte för mitt liv kunna på riktigt avgöra vilket landskap jag är i just nu. Men har du kört norrut eller ut? Nej, nej men jag har kört söderut. Jag ska på bröllop i, jag tror, Skåne. Men, men jag vet inte. Just nu är jag liksom fortfarande typ en timme därifrån. Jag kan vara i Halland, Småland eller Spåne. Jag vet inte riktigt. Jag tror inte riktigt Halland. Men jag har inte sett jag vet att jag var i Halland sist jag visste. Och sen har vi liksom inte sett några skyltar. Vi har inte sett några skyltar på. Nu åker vi in i det här. Nej. Men, men det känns som att vi har bytt. Men jag är inte helt säker. Nej, men jag, det är svårt att hitta. Jag är ju alltid borta. Jag, jag hittar ju aldrig. Det är liksom... Eh, det finns de som med glada tillrop säger att man kan lära sig orientering och sådär eh, mm. jag, jag betvivlar att, alltså vissa människor hävdar med bestämdhet att de är tondöva och så Alltså jag Just hävdar that. med bestämdhet att jag inte förstår vad jag är att alltså, det inte går att lära mig det på något sätt Men man kommer eh. till typ kartblind och sånt känns det som att man borde kunna vara Men jag ja. är oftast ganska mer om vad jag är Det här är verkligen person på året som jag säger, såhär, ja, jag är någonstans. <laughs> och, och det är ganska fint, det är bra så här, första sommarminnen. Men, men det förklarar också djuret av bilar i bakgrunden Det ja. sitter på en parkering eh, Jag tror det var en nedlagd bensinmack För det såg lite så här. kiosken är liksom sommarstängd Men sen kom det ut en tjomma och satte upp lite flaggor Och det att han bor i med det stället Så kommer <laughs> han liksom ut när det kommer en kund Ja. ja. Och så, får man, <coughs> så får man handla och så åker de Ja men vad så härligt Du här är Skål Sverige Vi har ju satt betyg den här veckan för våra tre som tar studenten nästa vecka. Aha, så nu är det inte längre någon anledning att anstränga sig. Det är det som är budskapet. <laughs> nej, precis. Det blir ju så att... Nej, men betyg, jag har ju lite svårt med det där att betygen liksom ska sättas veckan innan de slutar. För att eh, det blir någon sån konstig signal. Att vad gör vi efter betygen är satta som om vi bara lär oss för betygen. Och hur man än vänder och vrider sig så blir det ändå så... Till skillnad från grundskolan där man inte har betyg alltså, det, det, alltså längre ner Man har betyg i grundskolan vill jag påpeka Ja men, men, ja. men jag menar där man inte har betyg ja, eh, ja. Det är liksom det, det blir någon signal att ja, men betygen är ju redan satta så varför, Då kan vi ju lika gärna kolla film Eller äta glass Det kan avslöja för dig att eh, Tempot går ner ganska rejält Även i den delen av grundskolan där man inte sätter betyg men det handlar inte så mycket om lärarna Skulle jag vilja det det också ja. Men det handlar också om att liksom Eleverna och stämningen. Jag har en kollega här ibland som påstod att liksom för att sommarvämmen har kommit tidigare i år så checkar de också ut tidigare. Ja. Och det är nog rimligt för att en del av dem är jäkligt borta. Särskilt de som ska byta skola till hösten. Vi ja. Det var ju f av någon gud, given anledning som inte jag vet. Så våra femma är ju oh, helt vackert. <kör> det är fortfarande stjärna. Jo men precis. Och jag tänker att så är det ju lite med våra... Eh, alltså jag förstår det. Och jag förstår liksom den här att det hellre vill åka och bada och spela fotboll. liksom. Eh, jag har inga problem med att förstå, förstå den grejen. För det är ju så man känner själv när det är så här otroligt fint väder. Att det är så mm. svårt att, att gå in och sätta sig och... och hålla liksom en regelrätt föreläsning. Det kräver ju lite eller sätta betyg eller vad det är. Men jag blev dessutom skitförkyld den här veckan när vi skulle sätta betyg så jag har verkligen haft en så här toppvecka i eh, att vara helt borta i någon slags dimma. Japp, eh, du, men nu måste komma vidare för ja, att på... Ja, jag ska göra det precis. Jag, <här> bra, bra, bra. nästa andetag skulle jag. <här> det var skönt att vi är nu så på samskolan. Du vill säga vara lyssna på våra veckor så länge Nej. Men... Men det är en sak som jag då tänker på I den här veckan för att när Vi, vi har en ny grej från våran skolledning Den här veckan Eller inte den här mm. veckan utan det här året Och det är mm. att de, de har skickat ut En, en um, utvärdering Som de vill att vi gör i alla kurser Och det mm. är inte nytt att, att vi har gjort utvärderingar Och att jag alltid har gjort utvärderingar Med mina elever Det är ju liksom någonting som, som man gör Men ja. vad som är nytt är att De, de vill ju liksom inte ha in Resultaten utan de vill ha in min analys av resultaten. Mm -hmm. alltså, Så de... du analyserar med dina elever, eller du utvärderar med din elever, och sen ska du analysera, och det är det du lämnar in. Ja, precis. Eh... fint Ja, och det är en jäkla bra grej har jag kommit på för vi har haft så jäkla roliga diskussioner i vårt arbetsrum den här veckan för att eh, helt plötsligt så för innan så har vi ju gjort eh, utvärderingar som, som har gått till ledningen och så har de tittat på dem och så har, mm. jag vet inte vad de har gjort med dem, liksom, att ja, ja, och så har man tittat på dem själv och så har man haft någon idé men eftersom vi nu ska skriva en liten analys, den behöver ju inte vara lång men vi behöver ändå skriva ner någonting mm. så börjar man ju prata om det på ett helt annat sett om den undervisningen och vad de tycker och vad de eh, sådär. Och, och det har varit jätteintressant för det har blivit så himla intressanta diskussioner. Eh, allt ifrån vad eleverna har uppskattat och att det skiljer sig ganska stort ifrån olika program och olika lärare. Eh, mm. Alltså vad de har tyckt varit bra och vad, vad varit nyttigt och sådär. Eh, men också vad de har uppskattat hos en som lärare. Mm, mm. Uh, och, och, och så och vad man är bra på uh, men, men, men, men samtidigt som jag blir lite sådär, de är ju inte så jävla kritiska de är ju väldigt nöjda generellt ja, <laughs> elever man på liksom, såhär, bara, hur, hur är det liksom, eh, hur är mätsförhållandena i ett sådant sammanhang tänker jag? Mm, mm. Alltså, liksom, såhär, men, såhär, jag jag träffar då, och då lärare som såhär, Nej, men jag frågar alltid mina elever såhär, men, vad tycker du om mina lektioner ja. och det är en ganska konstig metod för att om man ska liksom bygga sina riktiga liksom åsikter Ja, men precis, du med? Ja men precis så, är Det är klart att de så här, om det är till en person som man vet ska läsa det så är det klart att man kommer skriva på ett sätt ja. man fiturera, så, man så, här, så det är alltid liksom ett filter, det är ju alltid liksom en, här, en, en bild av vad som händer mer har att ha hela bilden liksom. då måste man också förstå att det här, det här det har ju såna, det är så påverkningar som är stora också. Absolut, det är det så. Och sen tycker jag också, det som jag, jag, jag slås av och som jag liksom funderar på är att jag, jag har alltid varit, och det vet jag, att jag har, är, är duktig på att bygga relationer med elever. Att jag, för att jag, det har jag fokuserat mycket på och jag tror att det är viktigt. Mm, mm. Eh, och det är ju också det som syns i utvärderingen och det är väl fint. Samtidigt så hade jag nog faktiskt önskat att de hade liksom lyft Ja, ah, Du är så grym och det är så bra och det är så trevligt Ja, ah, Okej okay då, fine Men jag skulle ju gärna se att de lyfter Liksom Den här kunskapen Har jag med mig i livet Som jag aldrig hade fått någon annanstans ifrån Det hade bostat mitt ego lite mer För att någonstans är man ju lite osäker på Vad man faktiskt har vad, vad, vad det faktiskt har genererat Det man har gjort Har man gjort någon impact har man liksom... ja, ja visst Eh, så det funderar jag på man kan som, jag skulle även om man frågar vilket moment har varit mest lärorikt och så, så blir det ju ändå Ja ja. det det här <laughs> förstår du Ja nej, men precis för, men också, för jag tror inte riktigt man kan se det perspektivet jag tror inte man kan ha det alltså, den insikten för när man har kommit vidare jag vet inte hur det var för mig det alltså, för mig var det ett par år senare när jag Började på läraruppbildningen eller när jag i början av läraruppbildningen och man själv började förnära på vilken sorts lärare man själv vill vara. Mm. Det var då jag någonstans aktivt förhöll mig till hela min skolgång? Mm. Och det, det kanske är för att man utbildar sig till detsamma, liksom yrke som man får sig till sina lärare som. Men, liksom, jag tror att man, man först när man kommer ut i livet och man har ett liv att förhålla sig till mm. <hör> som, som man kan se det. Mm. Sen är det klart att man lever samtidigt som man går i skolan är inte det men liksom, Mm. Man behöver ha det perspektivet för att kunna se tillbaka på sin skogång på det sättet som du frågar efter just nu. Eller hur? Men på det sättet har det varit jätteintressant. Och, för, och det där finns ju någonting som jag tror är universellt oavsett om man jobbar i slutet av skolsystemet som du gör. Eller om man jobbar liksom i början, det gör. Mm. Men den långsiktiga utvärderingen finns ju inte riktigt. Nej. Jag hade jättegärna velat liksom sätta mig på riktigt med så här, de som går i 8-9, 14-15 och pratar med dem kring så här, vad fick du med dig från när du var liten. Mycket liksom, så intressant. Alltså, den utredningen finns ju inte alls. Nej. Och varför vi gör vi det Vi på en butiksstatistik för år 26, Och mm. så kollar vi på butiksstatistik år 27 Och mm. det är det vi gör för det är en -skola, men liksom mm. Det hade varit jätteintressant alltså, att prata med folk du vet, tio år senare, fem år senare. Inte för att säga och se hur hyggt det födde livet. Det är klart att det är kul också. Men, men också för att liksom på riktigt få. Liksom debriefar dem. För det är de som jag tror har värdefulla insikter. Mm. Ja men det är sant. Och då Gud. har inte längre kvar den här sändningen Så då kan man också vara så här. Det, det är lite större chans att vara så här, ja, men Du är ganska otydlig på de här grejerna. Eller liksom. Jag fattar aldrig varför det var så här och så här eller liksom så. Ja nej men precis. Och det, det är ju faktiskt. Väldigt. Intressant. Alltså på ett sätt så borde man ju faktiskt kunna införa det. I alla fall i någon slags forskningsprojekt. Gud vad intressant. Att få veta. för att, Det vet jag ju. Vi har en sån mail faktiskt uppsatt i vårt arbetsrum. Mm -hmm. När vi sitter med de här pm Som man mm. har i nationella provet i årskurs 3. Som eleverna tycker är så sjukt svårt. Och det är en väldigt konstruerad form av text. Det är en slags mini-vetenskaplig rapport. I mini-format. Som ska då... Ja, förr hette det ju att man sammanfogade två texter, det vet jag att vi gjorde någonting med, men det här är liksom mm. en väldigt ja det är en konstruerad text men som de har nytta av att kunna och då, då har vi fått ett mejl från en elev som slet och fick göra om det några gånger som sitter mm. på vårat arbetsrum där han tackar för, för nu på universitetet har jag sån jäkla nytta av att kunna det uh, och det, Precis, det är ju ett dagsplock men det var inte intressant att systematisera det, utveckla mm. det vidare Men det sig ännu mer om det såklart det är det du, ja. för att gå vidare till ett annat ämne Apropå utvärderingar oh. ett par år senare mm. eh, En annan person som har lämnat skolans värld Eller så här, tagit examen Och som några år senare bara hm, Jag har ett perspektiv på det Är Jan Björklund Kommer <laughs> du ihåg honom? Jag kommer ihåg honom eh, Han var utbildningsminister för inte så länge sedan ja, Eller hur? Ja, ja. Åtta år sen jag har träffat var det, honom så, ja. Var det åtta år sedan? Nej fyra år sedan ja, Han jag satt i åtta år och nu har han varit ute i, i snart fyra år Yep. och nu har han bestämt sig för att <coughs> den här läroplanen är lite för flummig det känns som att vi har hört det förut mm. ja, ja, men han det är tillbaka så är det. konkret och eh, menar jag på att liksom, eh, saker som att behöva resonera när man inte går i grundskolan eller liksom att jobba med förmågor och sånt det är lite för okonkret vi behöver vara lite mer precisa liksom, eh, förväntningar och det, det, det har nu backats upp av, senaste dagarna av lärarnas riksbund som är säger japp vi ska göra om läroplanen, vi behöver liksom ta bort lite skrav och ställa upp lite skit här för att det är, det är för komplext, det är för avancerat och det är för mycket liksom. Mm. Till perspektivet har han nu i fyra år, vad gör du för den analysen? Att den är populistisk. Uh, nej men alltså det, det är väl klart att läser du läroplanen så som den är formulerad uh, ytligt så förstår du ju inte överhuvudtaget hur du ska eh, tillgodoräkna dig den alltså att, att den är komplicerat skriven och att den inte egentligen är för gemene man utan att det är för en yrkeskår nämligen lärarna mm. Inte för, för, för alltså, alltså ett problem med vår läroplan är ju att i samma veva som läroplanen 2011 kom så kom den här mm. boomen med eh, bedömning för lärande Mm. Och i den boomen så förväxlade 90% av svenska lärarna helt, alltihopa, inklusive mig själv. Jag har varit där och velat också i att förklara läroplanen för eleverna. Mm. Mm. Eh, och för att de ska förstå målen. Och någonstans mm. där gör man ju en tankevurpa som är större än... Ja, jag vet inte, den är ju den är korkad men hur menar du, vad var det man förväxlade om vi ska vara tydliga och konkreta ja, tydlig och konkret är ju att om det står i läroplanen att du ska skriva kunna skriva en argumenterande text som är mm. utvecklad och nyanserad om det står i kunskapskraven mm. Eh, mm. så är det ju inte det som är alltså det är ju målet det, det är det som du som lärare ska mm. förhålla dig till i tre mm. olika steg men mm. Men för en elev så behöver de ju se en måltext att det här är en bra text. Det är ju det Precis. som bedömning för lärande handlar om. De behöver mm. Mm. inte, alltså, de hjälper inte dem att de ser att de ska skriva en utvecklad och nyanserad text. Det Nej, hjälper det. Alltså, det ingen människa. Jag finns ju från det lärarstudenter ibland som, som har som praktik att liksom börja skriva upp ett citat från läroplanen som vi ska jobba med idag. Ja. Och, och det är någonstans liksom det de har fått med sig från lärarutbildningen att så här ska de jobbar. Den grejen, är, det är ju precis det du pratar om, den förväxten. Mm. Att liksom, vi behöver inte hålla på, alltså elever behöver inte vara experter på läroplanformulering utan det snarare så här, det här är ett bra text som du säger och det är bra på grund av det här och det här och det här. Precis, och då måste vi jobba med vad vi menar är bra. Och det är mm. ganska svårt att faktiskt, och det mm. behöver vi lärare bli mycket duktigare på. Ja. Alltså istället för att skicka ut, du behöver börja med en bra inledning. aha mm. och vad är det? Och då måste jag ju ha tio exempel på en bra inledning. Annars mm. får jag ju gå hem. För då har jag inte och gjort min förstås, läxa. så får inte jobba mot föräldrar. Det har vi inte heller så himla vana vid. Men det blir mer och mer sådana där föräldrar är kunder. i, i eller så, De är brukare liksom, i skolsystemet om man vill ta bort mm. lite mer laddningar. Alltså mm. det föräldrar är nu en del av vår målgrupp. Så måste man jobba med dem också för att förstå det. Mm. För de kommer inte att fatta det heller. De kommer gå till läroplanen och säga. Mm. Och, och sen vad som hänt som har som varit liksom en del av att det här har blivit en diskussion nu. Det mm. har varit att Sveriges Radio har haft i, ett par inslag i P1 mm. där man har liksom gått igenom och sådär, granskat eh, skolan mm. Mm. Och, och läroplaner och då har man hittat liksom, lärare som i precis den förvirringen som du beskriver liksom, mm. eh, ger jätteabstrakta hemuppgifter mm. Mm. som handlar om liksom, resonemangsuppgifterna och, de här mm. Mm. och det är något som är liksom, så det förväntas man göra hemma som läxar vilket är ganska konstigt mm. alltså, det är väldigt mycket såhär, eget ansvar hemma mm. Mm. och det kan man vara kritisk mot såklart för då, mm. då blir det föräldrar som liksom, de skulle läsa enskilt och så. Det är inte en särskild mm. bra design, skulle man nog kunna anta på en generell nivå, oavsett vilken ålder och vilka ämnen och så. Mm. Men liksom, att vi har 300 000 lärare, varav en andel, stor eller liten, gör det misstaget. Det är inte sig ett argument för att liksom, läroplanen Det finns något paradoxalt i det som vi har varit inne på i tidigare avsnitt, att liksom, 19... 2010 när man gjorde planen till den vi har idag, då sa man så här men det är för flummigt, det är för låg nivå mm. När hade bara krav mål i årskurs 5 årskurs 9 mm. och i gymnasiet och liksom det fanns bara en lägsta nivå, det fanns bara motsvarande en nivå och sen mm. fanns det lite så strävansmål men det var liksom ingen som i tillräckligt stor utsträckning satsade på det utan det enda vi gjorde var att se till att eleverna hade E när de slutade femman mm. Mm. och det var en för låg nivå så nu införde man liksom konkretare steg man införde fler mätpunkter man sätter trean, sexan, nian vi ska ha det här, vi måste komma gå tidigare vi måste liksom, så det så mm. och med det så höjde man ribban i alla områden samtidigt inom mm. samma tid, skolan är fortfarande mm. 6850 timmar eller vad det är mm. men vi ska liksom få ut mer av den tiden, det var mm. liksom det som var uttryckligt uttryckliga förväntan, mm. att man sju, åtta år sedan jag bara säga nej det är hur mycket det är det för svårt det är här, men vad hade du förväntat dig liksom. det, det var precis det som var poängen, sen är det klart att alla de här höga kraven kan man inte bara här, ge ut i läxar, det är klart att då kanske det är så att det handlar om färdighetsträning som får vara det du gör hemma. Mm. Utifrån saker vi har gått igenom i skolan. För att sedan kunna följa upp det i diskussioner och liksom utvärderingar och liksom analyser och resonemang och så. I, I ett sammanhang som är designat för att alla ska lyckas. Liksom. Eller hur? Och jag tror att vi någonstans... Det är väldigt enkelt. Alltså när man pratar om att vara konkret. Mm. så har man ju en lite platt kunskapssyn. Alltså det är ju väldigt enkelt att säga att vi måste vara mer konkreta i läroplanen. Mm. Men vad är då kunskap behöver vi ju fundera på? Alltså vi behöver ju mm. alltså det här är ju komplicerat. Det här är ja. inget enkelt eh, sätt att, för att jag menar det är klart att det går att lära sig alla floder. Det är inte mm. så svårt, det tar ganska kort tid. Eh, det är klart att det går att lära sig eh, alla landskap i Sverige och, och mm. Mm. Eh, eller alla tio guds bud och eh, liksom, olika mm. partier i Bibeln. Eh, så. Eh, så, eh, eller vad man gör vid olika högtider eh, när det kommer mm. till religionsundervisning. Eh, och det är intressant att kunna det. Och det är bra det kunskap och sådär. Men, mm. Mm. men problemet blir ju när du med den... liksom konkreta Google-kunskapen eller vad man nu säger, alltså, det, alltså saker som du liksom kan mm, slå upp. Mm. Det är viktigt att ha en sån grundläggande kunskap så att du kan agera liksom ryggradsmässigt källkritiskt. När någon säger någonting att det finns 37 floder i Halland så är det ju bra att kunna reagera att nej, det gör det inte. Mm. Så, så, så liksom det, det vet jag att det inte gör. Det, det är liksom en bra grej att liksom ha en ryggrad med en massa konkreta fakta som, du, som finns i dig. Men om du mm. inte kan göra den grejen och det är det som skolan måste alltså vad ska jag med den här konkreta faktan till och det är mm. ju det man har försökt att skriva in i läroplanen och försökt att vara konkret kring och det är ju där det blir lite komplicerat och det blir väldigt fånigt när man gör politik av det och säger att vi måste vara mer konkreta när man, hur är man konkret med? hur skriver man att du ska använda din fakta för att vara källkritisk om mm, mm. du inte skriver att du ska kunna använda dem i resonemang. Ja, nej, nej, men absolut. 100% att det är så. Och jag tror att det, är, det finns också en, en, en oförståelse för vad som är menas med de här stora orden. Alltså, vad är lite mm. resonemang i det vi pratade om förut? Mm. På vad är resonemang när man går i mellanstadiet? Mm. Mm. Men förstås, många av mina elever har handlar om att jämföra likheter och skillnader. Mm. Det klart om jag visar de två saker kan man säga att ah, den där är sådär, den där är så sådär. Mm. Det är ju inte konstigt. De okay. då får lära sig läsa på om liksom två olika organ i kroppen och sen jämföra för att lära sig hur hänger de ihop. Ja men den här gjorde det där Den här hade de där hade om mm. det här. Det så. Vi har jobbat, efter att de har jobbat i kanske två veckor om blodflödet och två veckor om andningen så kopplar jag ihop dem. Mm. Och då fick de säga ja okej okay, men det hänger på det här sättet för, för mm. att det, det som blir skickat runt i blodet kommer från de lungorna. okej. Okay. Alltså den sortens diskussioner det är inte liksom raketforskning alltså. Nej, men det är samtidigt viktigt att kunna göra den kopplingen. Och gör man inte den Absolut. kopplingen så blir det ju inte någon vettig. Utan om du vet att det finns liksom, syre i blodet och inte fattar hur de kommer dit. Så är det ju helt ointressant att du vet det. Ja, visst. Eller varför man har blod överhuvudtaget. Eller så, vad som är med det med det, det. finns ju verkligen någon mycket mer i det. Det jag tycker är skönare med den här gången omkring är att det känns som att den stora delen av lärarkåren är på rätt sida den där gången. Det handlar om att vi försvarar höga förväntningar. Mm, det fanns mm. en kritik som inte kom från politiker, utan från akademiker. Sist om man säger att här, vi kanske <coughs>, kan är lite för låga för er. Mm, mm. Att ha liksom lägst e i år 25 och tänka att säga: Det här är den enda kraven vi ställer. Mm. Det, det, det fanns en massa elever som nådde mycket längre, absolut. Men, mm. men det känns ändå som att säga: Det låg någonting i det. Här, mm. jo, men vi, det vi behöver ha. Lite mer systematiskt för att komma framåt. Så oavsett hur man designar. Mm. Jag tycker inte att betyg 26 var en bra del. I den reformen för exempel. Men liksom. Ta, <coughs> att, att, att prata om kvalitetskillnader. Och att börja liksom stämma av tidigare. Idag har vi kunskapsstrav redan i år måste man kunna man sluta rätten. Mm. Det är inget som går om. Men liksom, då kommer det större insatser. Och det vet vi händer på varenda skola. Fram rätt till. Liksom. Mm. Så vi har för, <coughs> för systemet designat. Mm. Men liksom det, det... Det tycker jag är bra, men, men, men det känns ändå som att liksom det finns någonting cykliskt eller så här pendulärt det där, bara gå fram och tillbaka, fram och tillbaka på ett sätt som är lite fjantigt. Mm. Och jag tycker att det, det ligger så långt ifrån skolans praktik. men du pratar om här, utvärderingar och liksom, i, i mina elever tycker det här och det här och liksom... Mm. Vi, vi, där någonstans lever vi våra liv professionellt. Mm. I det konkreta, i, i, i, det, i verkligheten, i det hör har nu när man är politiker, men liksom nära verksamheten och nära det som händer varje dag. Mm. Och då har man ett perspektiv och sen så pratar man om helt andra grejer när man är för långt ifrån de som man bestämmer över. Det ja, finns men... något sjukt i det liksom att så här, samtidigt som varan fortgår och liksom, det händer varje dag att massa elever lär sig hur mycket som helst. Och, liksom, det finns en <coughs> massa konkreta problem med varan också, men liksom, det är inte de som politikerna pratar om. Nej, men samtidigt, så tror jag, <skratt> samtidigt så tror jag att, att läraryrket Alltså, det här vet vi ju, att, att det finns väldigt många lärare som känner sig väldigt ensamma i att tolka läroplanen. Och som, som vill vara duktiga och skriva ut hela läroplanen på varje uppgift. Jag har också gjort det och jag, och jag har fått lära mig den långa vägen att, man inte, att det liksom ger ingenting. Jag har också jag skriver istället en punktlista av av bedömning liksom, alltså, vad jag vill ha med Att alltså, jag vill ha punkt ah. alltså, så här, en checklista har du med detta till varje mm. elev det här kommer jag bedöma till varje elev Va, vilka aspekter det är det. som är viktiga eh, det skriver jag, men jag och de är ju inte hämtade från läroplanen utan de är kopplade till just den här uppgiften som jag har designat för att de ska lära sig det som står i läroplanen men det är ju mycket inte orelaterat till läroplanen heller men Nej. det är ju också så men det, men det är för att lära eleverna för, de är ju o, för i ett långt liv så är läroplanen ointressant för dem, men för mig är det som är, är jag ju reglerad av den eftersom jag är en myndighetsperson och det är just så här som vi mm. måste lära oss att prata som yrkeskår för att slippa de här jävla mm. politiker tramset. För lär vi oss det, då kommer inte de kunna röra oss. Och det är det här som är så viktigt med professionaliseringen av vårt yrke. För ibland så känns det som att allt det här, alltså, all den här åsiktspopulismen som drabbar skolan hela tiden. Och all den här eh, mm. liksom, att, alla är, och att vi är så splittrade som kår. Vi har till och med två fackförbund, så vi kommer mm. ju fan inte ens överens på den planen. Planet. Alltså tänk om vi kunde liksom få jobba, alltså det är därför jag pratar om mm. samarbete som så viktigt, för jag tror att det är en enormt viktig del i att vi ska bli liksom än mer professionaliserade inte för att jag inte menar att lärare är professionella, utan jag menar att vi blir mycket starkare, mycket proffsigare om vi står bakom våra beslut tillsammans. Och om vi liksom mm. analyserar läroplanen tillsammans, om vi liksom förstår och diskuterar tillsammans så det ska vi göra på skolnivå och ännu mer intressant om vi gör det mellan skolor och mellan liksom Göteborgstad stad och, och, och, och Partille och, sen, alltså, mellan, och även upp på Sverige-nivå att man på något mm, sätt mm. har alltså, tänk om vi skulle ha en nationell lärarkonferens varje år som man skickade en från varje skola till för att liksom, ta del av och samtala med och få inspiration ifrån det skulle ju vara en inspiration alltså, det skulle ju vara ett viktigt lärarmöte på riktigt Tänker jag. För att mm. dela med sig om så här jobbar vi. På något sätt. Mm. Jag vet inte. Men jag tror att det är viktigt. För att slippa den här, den här klåfingrigheten. Som vi har i Sverige. Som, som liksom på något sätt. Ja. Inte är bra för oss. <laughs> nej, nej men visst, ja, men precis, Det är inte bra för oss. Det är inte bra för utvecklingen. Och det är också i grunden någonting respektlöst. I att liksom mm. Mm. Det händer så jäkla mycket vardagsgrejer I svensk välfärd som är, Alltså det är så himla stort det som händer där. Det är nu så mycket liv På ett väldigt flummigt men liksom också ett väldigt ärligt sätt mm. Och det behandlas inte Utifrån det och Man letar liksom effektiviseringar Och man letar vinstpengar liksom <coughs> Vad kan jag hitta min vinkel in här för att tjäna pengar på det här och det här och så. Mm. Mer än att liksom respektera det För att vad det är att Det är kärnan i vårt samhälle liksom. Eller hur Mm. jag har bara tänkte på det liksom mycket genom en, en korridor här på en av mina grannskolor. Mm. Mm. Och liksom, så här, kände doften av liksom, Bamba mat när som var på laga. Mm. Och så började jag direkt jag börja tänka på liksom här, som plockar ut hundratals miljoner kronor ur svenska skolor. Mm. Alltså, vad hade det gjort om man istället hade lagt de pengarna på lite lite bättre käk liksom? mm. Det är, inte, det, är inte, det är samma pengar. Det går inte att prata om det ena utan att prata om det andra. Nej. Och det finns ett avstånd i diskussioner som jag tror plågar. Liksom. Det är klart att vi ska likvärdiga, det är klart att vi ska ha samma över hela landet, det är att vi måste ha standards och så. Men, men jag tycker också att det blir så mycket, mycket närmare så gräsen och rotsnivå liksom, av diskussioner. Ja, och jag tror att, att, jag tror att diskussionsklimatet som vi har kring skolan för jag tror ju, jag har ju i mitt Facebookflöde alla möjliga konstiga saker som kommer eh, och ibland så tänker jag jag måste sluta ha den här Facebooken för att man blir alldeles dum i huvudet av den för nivån mm. på vårt allmängiltiga debattklimat är ju så en barmligt, förlåt mig ord för ordet korkat är det. Det är korkat på riktigt och man undrar hur, liksom hur vi hamnade där när svåra komplexa diskussioner eh, blir liksom reducerade till one liners som man redan har bestämt sig för vad man tycker eh, och, och, och om det här med, med, med vinster i välfärden och, och välfärden som är så, någonting så jävla fint som vi har gemensamt och som vi har byggt upp och eh, där alla får gratis skolmat och alltihopa och att det då ska gå till vinster eh, i företag och säger någon då att det här tycker inte det här tycker inte jag det, borde vinst, det här är självklart att, alltså, en, pengar som är till skolan ska gå till skolan då kommer mm. folk och säger att du tycker om det är. Du måste ha slut på det kommunistvälighet Ja precis, som sådana grejer hela tiden Och så blir man säga att inget annat land i hela världen Tillåter multi, eh, liksom, Multinationella Riskkapitalistbolag eh, Att eh, mm. Ta ut vinster i, för, eh, i välfärden Inget annat land i hela världen Tillåter det, men Sverige gör det Är alla andra länder då I hela världen En gammal kommuniststat Det har jag missat Nej, men det håller du inte. Det, är, liksom, det, är, det är väldigt patetiskt på det sättet. Ja. Det är den sorten diskussion som jag tycker är eh, bara... Mm. Det, är, det är någonstans skämt att prata så om, om skolan tycker jag. Eh, alltså, mm. det, det, jag tänker det du pratar om det med liksom, Facebook och, och liksom, debattklimat och så. Det är mm. inte rätt forum för att ha de diskussionerna. Det, jag, jag, tror, jag tror jag berättar för det här Google-årsmötespresentation eh, det här håller vi på att utveckla just nu. Mm. Och där har man liksom utgått från ett Vi pratade om det sist, eller förra gången mm. tror jag. eller liksom, bort. Om det här med uttrycket FOMO missing out, och liksom hur man aldrig vill missa någonting. Och hur det har varit ett ideal som har drivit liksom samhällsutveckling och, mm. och liksom mänsklig interaktion överhuvudtaget mm. ganska länge. Och hur det börjar komma en ganska tydlig motrörelse? det liksom. mm. Det är fler människor som lämnar Facebook nu än någonsin förut. Mm. Och, och det, är liksom, det finns en, så här, en rörelse mot långsammare grejer. Eller så. Mm. Mm. Som är protest mot att samhället går snabbare och snabbare. Och, och liksom, det finns det med ett uttryck som Google har snappat upp och gjort till ett av sina ideal när de utvecklar nya tjänster eller förbättrar de tjänster de har som handlar om alltså the joy of missing out alltså att det finns en, någon sorts liksom, lycka eller <laughs> något positivt i att inte alltid behöva hålla sig ajour. Och mm. att det hänger ihop med att kunna göra ett bra jobb för exempel jag ett tydligt exempel skulle kunna vara alltså, att lägga till en tjänst där man kan bestämma under ett par timmar varje dag när man inte tar emot några mejl. Där det hamnar någonstans ligger på en server och så får man inte ens se dem för en mm. liksom jag skulle lätt vilja ha det så mellan åtta och två, för exempel. För då vill inte jag kolla med Då undervisar jag. Då har inte jag tid. Och då behöver inte det liksom springa till i min mobil. Även om jag stänker av notiserna, jag inte att det ska finnas här över huvud taget. Nej. För det passar inte för då vill jag kunna koncentrera mig på det som jag egentligen jobbar med. Men jag vill ändå ha med mig telefonen för att kunna, om jag behöver använda den så. Och det är bara ett jättekonkret exempel av många andra. Och jag tror att det finns en rörelse mot det. Som, som är ett sätt att liksom bromsa upp nu kommer vi bort lite från ämnet med det. Ja, fast, ja, men, men, men, men jag tror att det är viktigt och jag tror att det gör ju också att diskussionen om vår skola, diskussionen om vår välfärd diskussionen ja. om de här svåra djupa, komplicerade frågorna inte ska landa i snabba one-liners som låter bra men som egentligen bara är jättekonstiga för det är skadligt för eh, vårt samhälle. Ja, det. det är skadligt demokratiskt. Och så blir det liksom ja. sådär att vi tappar helt vår förmåga att vara källkritiska på alla plan mm. eh, i det. Och det blir ju också en väldigt eh, jobbig grej, tänker jag. Ja. Eh, du vet du vad, precis när vi börjar komma fram till något intressant så är mm. det dags att börja runda av det här avsnittet snart. Vi <laughs> måste sitta och landa i det. Vill ja, för du skulle ju... Ja... Så, så det... Nej, väx, väx, väx, väx, vi får spara sånt i framtida avsnitt. Vi har nått en halvtimme tid. Aj, aj, och jag aj. tänker också att vi ska... Uh, ja, men jag, jag tror det är en ganska intressant punkt. För det är precis nu vi börjar komma vidare någonstans. Du tänker vidare på ditt, jag tänker vidare på mitt. Och så får vi ta vidare vid det här i ett annat avsnitt. Tror du inte att det är rätt väg att gå? Vi saktar ner den här diskussionen lite. Vi gör det. Och vi kan väl avsluta med att vi ger Jan Björklund veckans plats i skol, SM i populism helt enkelt ja, ja, för visst, sin absolut. konkreta läroplan för att det var ju det den här avsnittet handlar om. Han fick en plats till, jag tror han redan har fått Han får har en han har han får fler. Vi han kan bjuda med sin kompis om han vill. <laughs> Eller hur? Och snart börjar den här galan att dra ihop sig. augusti tror jag vi kör. Ja, det börjar närma sig, mm. Biljetter kommer finnas där biljetter finns. Hör ni, tack för att ni var med oss. Vi hörs och ses. Vi hörs. Ja, eh, det veckan. gör vi. Mm. Hej då. Ha, ha, ha. Hej. här i